Розділ сьомий Він справді був абсолютно порожнім і чистим, цей тунель. Суха підлога, приємний вітерець, що віяв в обличчя. Жодного щура, ніяких підозрілих відгалужень і зяючих чорнотою штолень. Усього лише кілька замкнених бічних дверей до службових приміщень. В Цьому тунелі, мабуть, можна було б жити, не гірше, ніж на будь-якій станції. Ще й більше того, цей абсолютно неприродний спокій і чистота не тільки не насторожували, але навіть розвіювали всі ті побоювання, з якими люди сюди потрапляли. Легенди про зниклих тут починали здаватися дурними вигадками. І Артем уже засумнівався, чи відбулася наяву дика сцена з нещасним, якого поважали чумним, чи тільки примарилася йому, поки він спав на шматку брезенту перед багаттям хана. Вони з ханом замикали ходу, оскільки той побоювався, що люди почнуть відставати по одному, і тоді, за його словами, до Китайгорода города не дійде ніхто. Тепер він розмірено крокував поруч з Артемом. Спокійний, ніби нічого й не сталося. І різкі зморшки, що прорізали було його обличчя під час сутички на Сухаревській, розгладилися. Буря втишилася, і перед Артемом знову був мудрий і спокійний хан, а не Хан. Небезпечний, досвідчений вовк. Це перетворення не зайняло б і хвилини. Артем відчував це. Однак, розуміючи, що наступна можливість підняти завісу над деякими стаємницьми троєму випаде не скоро, якщо випаде взагалі, він просто не зміг втриматися від запитання. «Ви розумієте, що відбувається в цьому тунелі?» Намагаючись надати голосу наївності, запитав Артем. «Цього ніхто не знає, в тому числі і я», – знехотя відповів хан. «Так, є речі, про які навіть мені невідомо зовсім нічого. Єдине, що я можу тобі сказати...» Це безодня. Розмовляючи з собою, я називаю це місце чорною дірою. Ти, мабуть, ніколи не бачив зірок? Чи, кажеш, бачив одного разу? І щось знаєш про космос? Так от, гинуча зірка може перетворитися в таку діру, якщо, згаснувши під дією власного неймовірно Потужного тяжіння, вона почне пожирати сама себе, втягуючи речовину з поверхні всередину, до свого центру, усе меншаючи в розмірі, але все щільні... е... щільнішаючи і важчаючи. І чим більше вона щільнішає, тим більше є сила її тяжіння. Цей процес є незворотним і подібний до снігової лавини. З посиленням тяжіння, дедалі більша кількість речовини, все стрімкіше буде захоплюватися до серця цього монстра. На певній стадії його почнуть е, його можуть сягнути таких розмірів, що він втягуватиме в себе своїх сусідів, всю матерію, що знаходиться в межах його впливу, і нарешті навіть світлові хвилі. Велетенська сила дозволить йому пожирати промені інших сонць, і простір навколо нього буде мертвим і чорним. Ніщо, що потрапить у його володіння, неспроможне вже буде вирватися звідти. Це зірка пітьми, чорне сонце, що поширює навколо себе лише холод і морок. Він замок прислухаючись до розмов тих, котрі йшли попереду. «Але як усе це пов'язано з тунелем?» – не витримав Артем після п'ятихвилинного мовчання. «Ти знаєш, хлопче, я володію даром передбачення. Мені вдається іноді зазирнути в майбутнє, в минуле або ж переміститися подумки в інші місця». Буває щось неясно, приховано від мене, так я не можу поки дізнатися, чим скінчиться твій похід. І взагалі твоє майбутнє для мене загадка. Це зовсім інше відчуття. Ніби дивишся крізь каламутну воду і нічого не можеш розгледіти. Але коли я намагаюся проникнути поглядом у те, що відбувається тут... Чи осягнути природу цього місця? Переді мною лише чорнота. Промінь моєї думки не повертається з абсолютної пітьми цього тунелю. Тому я й називаю його чорною дірою, коли розмовляю сам з собою. Ось і все, що я можу розповісти тобі про нього. Завершив Болохан, але ще через кілька миттєвостей нерозбірливо додав. І це через нього я тут. То вам невідомо, чому інколи тунель абсолютно безпечний, а інколи проковтує подорожніх? І чому одиноких подорожніх? Мені відомо про це не більше, ніж тобі. Хоча ось уже третій рік я намагаюся розгадати ці загадки. Все намарно поки що. Відлуння далеко розносило їхні кроки. Повітря тут було якесь прозоре, дихалося напрочуд легко. Темрява не здавалася лякаючою, і навіть слова хана не насторожували і не хвилювали. То Артему подумалося, що супутник його був. Такий похмурий не через таємниці і небезпеки цього тунелю, а через безплідність своїх пошуків і трудів. Його заклопотаність здалася Артему надуманою і навіть смішною. Ось же цей перегін, нічого загрозливого в ньому нема, прямий, порожній. У голові в нього заграла навіть якась бадьора мелодія. І, мабуть, прорвалася назовні, непомітно для нього самого. Бохан раптом глянув на нього насмішкувато і запитав. «Ну що, весело? Добре тут, правда? Тихо так, чисто так». «Ага!» – радісно погодився Артем. І так йому легко і вольготно зробилося на душі. Від того, що хан зміг зрозуміти його настрій І теж перейнявся ним Що й він теж іде тепер і посміхається А не хмуриться своїм важким думкам Що й він тепер вірить цьому тунелю А ось прикрий очі, да я тебе за руку візьму Щоби не спіткнувся Бачиш щось? Зацікавлено спитав хан, м'яко стискаючи зап'ястки Артема. Ні, нічого не бачу, тільки трохи світла від лихтариків крізь повіки. Слухняно заплющивши очі, трохи розчаровано сказав Артем. І раптом тихо скрикнув. Ось, пройняло, задоволено зазначив хан, красиво. Еге ж? Приголомшливо, це як тоді, ністелі, і все синє таке. Боже мій, яка краса, а як же дихається. Це, друже, небо. Цікаво, правда? Якщо тут очі під настрій заплющити і розслабитися, його багато хто бачить. Дивно, звичайно. Що й казати? Навіть ті, хто й на поверхні не бував ніколи, і відчуття таке, ніби наверх потрапив. Ще до А ви, а ви бачите? Не бажаючи розплющувати очей, блаженно запитав Артем. А я нічого тут не бачу, спохмурнів Хан. Усі бачать, а я ні, тільки густу я скрав у таку чорноту навколо тунелю. І якщо ти розумієш, що я хочу сказати. Чорнота зверху, знизу, з боків, і тільки ниточка світла тягнеться вздовж тунелю. І за нею ми й тримаємося, коли йдемо лабіринтом. Може, я сліпий? А може, сліпі всі інші, і тільки я бачу частинку загадкової сутності. А решта просто задовольняються навіюваними їм мріями. Гаразд, розплющую очі, я не поводир і не збираюся вести тебе за руку до Китай-города. Він відпустив зап'ястки Артема. Артем намагався і далі йти, заплющивши очі. Але спіткнувся і заледве не гепнувся на землю з усією поклажею. Після цього він знехотя розплющив очі і довго ще йшов мовчки, дурнувато посміхаючись. То що це було? запитав він нарешті. Фантазії, верзіння, настрій. «Все разом», – відгукнувся хан. «Але це таке мінливе. Це не твій настрій і не твої мрії. Нас тут багато, і поки нічого не трапиться, цей настрій може бути зовсім іншим. І ти це ще відчуєш. Поглянь, ми вже виходимо на Тургенівську. Швидко ж ми дійшли». Але зупинятися на ній в жодному разі не можна, навіть для привалу. Люди, напевно, проситимуть, але не всі відчувають тунель. Більшість із них не відчує навіть того, що доступне тобі. Нам треба йти далі, хоча тепер це буде все важче. Вони ступили на станцію. Світлий мармур, яким були облицьовані стіни, Майже не відрізнявся від того, що вкривав проспект Миру і Сухаревську. Але там стіни і стеля були до такої міри закопчені і засмальцьовані, що камінь майже не проглядався. Натомість тут він поставав у всій своїй красі, і важко було ним не замилуватися. Люди пішли звідси так давно, що жодних слідів їхнього перебування. Тут не збереглося. Станція була у напрочуд добротному стані. Так, наче її ніколи не заливало водою, і вона не знала пожеж. І якби не непроглядна темрява і шарпилу на підлозі, лавках і стінах, можна було би подумати, що на неї ось-ось рине потік пасажирів. Чи, подавши мелодійний сигнал, В'їде поїзд. За всі ці роки на ній майже нічого не змінилося. Ще віччим розповідав йому про це з подивом і благоговінням. Колон на Тургенівській не було. Низькі арки були вирубані в муровій товщі стін через великі проміжки. Ліхтарі каравану були не надто потужними, щоб розсіяти темряву залу і висвітлити протилежну стіну. Тому складалося враження, що за цими арками нема зовсім нічого, тільки чорна пустка. Так, ніби стоїш на самому краю Всесвіту, біля урвища, за яким закінчується світобудова. Вони проминули станцію досить швидко. І, всупереч побоюванням хана, ніхто не виявив бажання зупинитися на привал. Люди виглядали стурбованими і говорили все більше про те, що треба якомога швидше вибиратися звідти. Відчуваєш, настрій змінюється, піднявши палець догори, немов намагаючись визначити напрям вітру, тихо. Зауважив хан. Нам справді треба йти швидше. Вони відчуваються шкурою не гірше за мене, з моєю містикою. Але щось заважає мені продовжувати наш шлях. Завжди тут деякий час він акуратно дістав із внутрішньої кишені карту, яку називав путівником, і наказавши іншим не рухатися з місця, Загасив навіщо свій ліхтар, зробив кілька довгих, м'яких кроків і канув у темряву. Коли він відійшов від бовваніючої попереду групки людей, з якими вони йшли, відокремився один і повільно ніби через силу підійшовши до Артема, сказав так боязко, що Артем спочатку не впізнав навіть Кремезного бородатого нахабу, Який погружував їм на Сухаревський. Послухай, хлопче, Недобре це, що ми тут стоїмо. Скажи йому, боїмося ми. Нас, звичайно, багато, Але всяке буває. Проклятий цей тунель, І станція ця проклята. Скажи йому, «Треба йти, чуєш? Скажи йому, будь ласка!» І, відвівши погляд, поспішив назад. Це остання, будь ласка, струсанула Артема. Недобре здивувало його. Ступивши кілька кроків вперед, щоб бути ближче до групи і чути спільні розмови, він зрозумів раптом, що від колишнього його Радісного настрою не залишилося і сліду. В голові, де маленький оркестрик щойно грав бравурні марші, тепер було гнітюче, порожньо і тихо. Тільки чулися відгомони вітру, що понуро підвивав у лежачих попереду тунелях. Артем затих. Усе його єство завмерло. Важко чекаючи чогось, Перечуваючи якісь невідворотні зміни І недарма. Через частку миті Ніби незрима тінь Пронеслася стрімко над ним І стало чомусь холодно І дуже незатишно Його покинуло те відчуття спокою І впевненості Яке безроздільно панувало над ним Коли вони вступали в тунель Йому привиділося небо. Тут Артем і згадав слова хана про те, що це не його настрій, не його радість, і не від нього залежить зміна стану. Він нервово занишпарив промінцем навколо себе, на нього навалилося гнітюче відчуття чієїсь присутності. Тьмяно спалахував запилений білий мармур. Щільна чорна завіса за арками не відступала від панічних метань променя. Через що ілюзія того, що за ними світ закінчується, посилювалася. Не витримавши, Артем заледве не бігом кинувся до решти. — Іди, іди до нас, пацане, — сказав йому хтось, чи його обличчя він не розгледів. Вони, видно, теж намагалися економити батареї. Не бійся, ти людина і ми люди. Коли таке діється, люди повинні бути заодно. Ти теж чуєш? Артем охочі зізнався, що витає в повітрі щось, що він чує. І з задоволенням від страху, стаючи незвично балакучим, почав обговорювати з людьми з каравану свої але його думки при цьому постійно поверталися до того, куди ж подівся хан. Чому вже понад 10 хвилин від нього ні слуху, ні духу? Адже він сам прекрасно знав, і Артему говорив, що не можна в цих тунелях відрубно, тільки разом треба, в цьому порятунок. І як же він від них відокремився? як наважився кинути виклик неписаним законам цього місця. Невже просто забув про це, чи, може, понадіявся на вовче своє чуття? Спершу Артему якось не вірилося, бо ж обмовився хан, що три роки життя витратив на вивчення, на спостереження за цим дивним місцем. Але ж і одного разу достатньо, щоби, Почути єдине це правило – не ходити поодинці, щоби до одриготи, до холодного поту боятися потім ступити в тунель одному. Але не встиг ще Артем обміркувати, що ж могло трапитися з його покровителем там, попереду, і як той виник безшумно поруч із ним, і люди пожвавилися. Вони не хочуть більше стояти тут. Їм страшно. Ходімо швидше далі, – попросив Артем. Я теж відчуваю тут щось. Їм ще не страшно, – запевнив його хан, озираючись назад. І Артему здалося, що його твердий хриплуватий голос затримтів, коли той продовжив. І тобі невідомий ще страх. Так що не варто стрясати повітря даремно. Страшно мені. І запам'ятай, я не розкидаюся такими словами. Мені страшно, тому що я занурився у морок за станцією. Путівник не дав мені зробити наступний крок. Інакше я загинув би неминуче. Ми не можемо йти далі. Там криється щось. «Я знаю це. Але там темно, мій погляд не проникає вглиб, і я не знаю, що саме чекає нас там. Дивись!» Швидким рухом він підніс до очей карту. «Бачиш? Та посвітиш сюди. Дивись на перегин звідси до Китай-города. Невже нічого не бачиш?» Артем вдивлявся у крихітний відтінок на схемі. Так напружено, що заболіли очі. Він не міг виявити нічого незвичайного, але зізнатися в цьому хану не стало духу. Сліпець! Невже ти нічого не бачиш? Та він весь чорний! Це смерть! Прошепотів хан і відсмикнув карту. Артем дивився на нього з побоюванням. Хан знову здавався йому божевільним. Згадувалася почута від Женьки байка про чоловіка, котрий зважився ступити в тунелі одинцем. Про те, що він усе таки вижив, але від переляку з божеволю. Чи не могло це статися із ханом? Проте і повертатися вже не можна, шепотів хан. Нам поталонило пройти в момент милостивого настрою. Але тепер, тепер там клубочиться пітьма, і гряде буря. Єдине, що ми можемо вчинити зараз, піти вперед, але не цим тунелем, а паралельним. Може, він поки що вільний. «Гей!» – крикнув він, звертаючись до решти. «Ви маєте рацію, ми повинні рухатися далі». Але ми не зможемо йти цим шляхом. Там попереду загибель. То як же ми тоді підемо? Здивовано запитав хтось із людей. Перейти через станцію і йти паралельним тунелем. Ось що ми повинні зробити. І якомога швидше. Е, ні, уперся несподівано один із групи. Це ж усім відомо, що за зворотнім тунелами ти, якщо свій вільний, погана прикмета. До смерті. Не підемо ми лівим. На підтримку пролунало кілька голосів. Група тупцювала на місці. Про що це він? Здивовано запитав хана Артем. Мабуть, якийсь місцевий фольклор, тьфупль. Невдоволено поморщився той. «Диявол! Абсолютно нема часу їх переконувати, та й сил вже не вистачає. Послухайте!» – звернувся він до них. «Я йду паралельним. Той, хто вірить мені, може йти зі мною. З іншими я прощаюся. Назавжди. Пішли!» Кинув він Артему, і закинувши спершу свій рюкзак, Важко підтягнувшись на руках, виліз на край платформи. Артем завмер у нерішучості. З одного боку, те, що хан знав про ці тунелі і взагалі про метро, виходило за межі звичайних людських знань. І на нього, здавалося, можна покластися. З іншого боку, чи не було це непорушним законом проклятих тунелів, і ти найбільшою кількості народа, тому що тільки так можна сподіватися на успіх. Ну, що ж ти? Важко? Дай руку. Хан простягнув йому долоню зверху, опустившись на одне коліно. Артему дуже не хотілося зараз зустрічатися із його поглядом. Він побоювався помітити в ньому колишні іскри божевілля, що ми готіли час від часу і так лякали його, його щоразу. Чи сповна розуму хан? Чи розуміє він, на що йде, кидаючи виклик не тільки всім людям у цій групі, а й природі тунелів? Чи достатньо він збагнув і відчуває цю природу? Це відтінок на схемі ліній у руках хана, на путівнику. Він же не був чорним. Артем був готовий у цьому заприсягтися. Він був блякло-помаранчевим, як і вся інша лінія. І от питання, хто сліпець насправді? Ну, мо, чого ти баришся? Хіба не розумієш, що зволікання вбиває нас? «Руку, чорт, тебе забирай! Давай руку!» – уже кричав хан. Але Артем повільно, дрібними кроками відходив від платформи. Все так само втупившись у підлогу. Все далі від хана, все ближче до ремствуючої групи. «Давай, пацани, пішли з нами, нема чого з цим жлобом легатися, цілішим будеш». Почулася звідти. «Дурень, ти ж згинеш з усіма ними, і якщо тобі начхати на своє життя, подумай хоча б про свою місію!» Летіли слова хана, і Артем наважився нарешті підняти голову і впертися поглядом у його розширені зіниці. Але навіть загасаючої вуглинки божевілля не було помітно в них, тільки відчай і втома, смертельна втома, і відчай. Артем знову зупинився, вагаючись. Але в цей момент чиясь рука лягла на його плече і м'яко потягнула його за собою. «Пішли, нехай здихає один. Він же хоче ще й тебе за собою в могилу забрати». Почув Артем. Сенс слів доходив до нього важко. Думки ледве комашилися. І, поопиравшись мить, він віддався на волю групи. Група неспішно, як йому здалося, знялася з місця і рушила вперед, у чорноту південного тунелю. Вони йшли навдивовижу повільно, ніби рухалися у воді, долаючи опір якогось щільного середовища. І тоді хан, несподівано легко відірвавшись від землі, стрімким китком опинився на коліях. І за два стрибки подолав відстань, на яку вони встигли відійти. Одним жорстким ударом збив з ніг чоловіка, який тримав Артема, схопив його самого поперек тулуба і рванув назад. Артему все, що відбувалося, здавалося навпрочуд уповільненим. Стрибок хана він спостерігав через плече з німим подивом. Політ розтягнувся для нього на довгі секунди. З тим самим тупим здивуванням він побачив, як вусань у брезентовій курці, котрим як тримав його за плече, ведучи за групою, тяжко валиться додолу. Але з того моменту, коли хан перехопив його, час знову пришвидшився, і реакція інших на пригоду, коли вони оберталися на звук удару, здалася йому майже блискавичною. Вони вже робили перші кроки до хана, піднімаючи дула рушниць, а той боком м'яко відходив назад, однією рукою притискаючи до себе Артема, котрий все ще знаходився у прострації тримаючи його позад себе і прикриваючи своїм тілом. У Витягнутій вперед руці хана, ледь похитувався тьмяно полискуючи новенький автомат Артема. «Забирайтеся!» – хрипко промовив хан. «Я не бачу сенсу вбивати вас. Усе одно ви помрете менше, ніж через годину. Залиште нас. Ідіть!» Говорив він, крок за кропом відступаючи до центру станції, поки постаті завмерлих у нерішучості людей не перетворились у непевні силуети і не почали зливатися з темрявою. Нарешті ті, порадившись, вирішили відступитися. Почалася якась метушня, напевно, піднімали з землі вусаня, нокаутованого ханом, і вся група почала просуватися до входу в південний тунель. Лише тоді хан опустив автомат і різко наказав Артему підніматися на платформу. «Ще трохи й мені набридне рятувати тебе, мій юний друже!» З погано прихованим роздратуванням процідив він. Артем поліз наверх. Хан Пішов за ним. Підібравши свої тюки, він ступив у чорний отвір, потягнувши за собою Артема. Зал Тургенівської був зовсім недовгим зліва, вихід. мармурова стіна, з іншого боку її відтинала, настільки видно було у світлі ліхтарів, заслінка і загофрованого заліза. Трогий пожовклий від часу мармур покривав усю станцію. Тільки три широкі арки, що вели до сходів переходу на колишні чисті пруди, перейменовані потім червоними, у Кіровську, були замуровані грубими сірими бетонними блоками. Станція була абсолютно порожньою. На підлозі не лежало жодного предмета, не було видно ніяких слідів ні людини, ні щурів, ні тарганів. Поки Артем озирався на всі боки, йому пригадалася розмова з Бурбоном, котрий насміхався з його боязні щурів і говорив, що ось щурів якраз боятися нема чого. Якщо щурів нема, значить щось не гаразд. Узявши його за плече, Хан швидким кроком перетнув зал. Причому Артем навіть куртку відчув, навіть через куртку відчув, що рука Хана тремтить. Немов би у нього трясучка. Коли вони опустили свою поклажу на край платформи, готуючись зістрибнути на колії, в спини їм раптом ударив промінь світла. І Артем знову здивувався швидкості, з якою його супутник відреагував на небезпеку. Через коротку мить хан лежав уже, розпластавшись на підлозі і тримаючи на прицілі джерело світла. Ліхтар був не дуже сильний, але світив прямо в очі. І важко було визначити, хто пустився за ними в погоню. З невеликим запізненням мішком звалився на підлогу і Артем. Поповзом діставшись до рюкзаків, він почав відстіпати від одного з них свою стару зброю. Нехай вона була громісткою і незручною, та зате бездоганно проробляла дірки калібру 7,62. Рідко який почварі вдавалося продовжувати функціонувати з такими отворами, в організмі. В чому справа? Загримкотів голос хана. А Артем устиг ще подумати, що якби їх хотіли вбити, то, напевно, вже зробили б це. Він досить я... ясно уявив, як виглядає збоку, безпорадно корчачись на підлозі у світлі ліхтаря і в перехресті прицілу бабраючись безглуздо, як равлик, піднесеним чоботом. Якби його хотіли вбити, він би вже лежав у калюжі крові, так і не встигнувши розплутати свій автомат. «Не стріляйте!» – пролунав голос. «Не треба стріляти!» «Прибери світло!» – зажадав хан, скориставшись запинкою, щоби відсунутися за колону і дістати власний ліхтар. Артему вдалося нарешті відірвати дріт. Міцно вхопившись за цівку, він перекотився в бік, ідучи із зони обстрілу, і сховався в одній із арок, готуючись виронути з боку від гостя і стяти його чергою, якщо той вистрілить першим. Але гість, мабуть, Підкорився, тому що вслід за цим пролунав новий наказ хана, відданий вже не таким напруженим голосом. «Добре, тепер зброю на землю. Швидко!» Дзявкнуло до гранітної підлоги залізо, і Артем, виставивши дуло вперед, ковзнув у бік і опинився на... в залі. Його розрахунок виявився правильним. За 15 кроків перед ним, освітлений променем, що бив з арки, хан перехопив ініціативу. Стояв, піднявши вгору руки той самий Бородань, з яким трапилася на Сухаревській сутичка. Не треба стріляти, тремтячим голосом попросив він ще раз. Я не збирався на вас нападати. Дозвольте мені. І ти з вами. Ви ж говорили, що охочі можуть приєднатися. Я, я вірю тобі, сказав він хану. І я теж чую, що там щось є у правому перегоні. Вони вже пішли. Вони всі пішли. А я залишився. Хочу йти з вами. Гарне відчуття. Прискіпливо. Оглядаючи мужика, похвалив хан. «Але довіри, друже мій, ти у мене не викликаєш. Хто знає, чому це так?» Глузливо додав він. «Втім, ми розглянемо твою пропозицію. За умови, що весь твій арсенал ти зараз вже здаєш мені. Тунелем ідеш попереду нас». Якщо жартувати мож дурнуваті жарти, нічим хорошим це для тебе не закінчиться. Бородач ногою підштовхнув до хана свій пістолет, що валявся на підлозі, і акуратно поклав поруч із собою кілька запасних обоєм. Артем піднявся з підлоги і наблизився до нього, не впускаючи з прицілу. «Я тримаю його!» Крикнув він. Не опускаючи руки, вперед, загримів хан. Швидко, стрибай на колії і стій там, спиною до нас. Хвилини через дві після входу в тунель, коли вони йшли вже усталеним трикутником, бородань, який назвався Тузом, попереду кроків на п'ять, Хани з Артемом за ним. І йшли добре, бадьора так і шли. Несподівано справа, пробившись через багатометрову товщу землі, почувся притлумлений крик, що обірвався так само несподівано, як і пролунав. Туз злякано озирнувся на них, забувши навіть відвести промінь. Ліхтар стрибав у його руках, і його обличчя – Підсвічене знизу, скуте гримасою жаху, вразило Артема більше, ніж почутий крик. «Так», – кивнув хан, відповідаючи на німе запитання. Вони помилилися. Щоправда, поки що важко сказати, чи були праві ми. Вони поспішили далі. Поглядаючи час від часу на свого покровителя, Артем зауважував, що у ньому все більше ознак втоми. Дрібно тремтячі руки, нерівний крок, під, що збирався у великі краплі на обличчі. Але ж вони були в дорозі так недовго. Ця дорога явно була для нього значно втомливіша, ніж для Артема. Думаючи про те, на що йдуть сили його супутника, хлопець не міг не повернутися до думки, що хан мав рацію в цій ситуації, що він врятував його. Дай Артем каравану відвести себе, згинув би неминуче у правому тунелі, з загадковою смертю загинув би, пропав без вісти. Але ж їх там було багато, шестеро чи близько того. Не спрацювало залізне правило? А хан знав, знав, чи то передбачив, чи то й справді підказав йому магічний путівник. Смішно навіть, здавалось би, шматок папірця з фарбою. Невже ця дурниця могла йому допомогти? Але ж той перегін між Тургенівською і Китайгородом, та ж він був помаранчевим, Точно помаранчевим, чи все-таки чорним? Що це? Раптово зупинившись і несподівано дивлячись на хана, запитав Туз. Ти відчуваєш? Позаду. Артем здивовано глянув на нього і хотів уже було уникнути, укинути саркастичний коментар щодо розхитаних нервів. Тому що сам анічогісінько не відчував, розтиснуло кліщні навіть те тяжке відчуття пригніченості і небезпеки, що навалилася на Тругенівській. Але хан на його здивування завмер на місці, жестом звелівши не шуміти і повернутися туди, звідки вони йшли. Яка чуйка, оцінив він через півхвилини. «Ми в захопленні! Королева в захопленні!» – загадково додав він, посміхаючись. «Нам справді необхідно поговорити докладніше, якщо ми виберемося звідси». «Нічого не чуєш?» – поцікавився він в Артема. «Ні, все начебто спокійно!» – прислухаючись, відгукнувся той. У цей момент його сповнювало щось ревнощі, образа, досада, що його покровитель так відгукнувся до цього неотесаного бородатого чорта, який усього пару годин тому заледве не вбив їх обох. Мабуть. Дивно. Мені здавалося в тебе я зародки вміння чути тунелі. Може... Воно ще не відкрилося в тобі повністю. Але потім, потім. Усе це потім. Хитаючи головою, протягнув хан. «Ти маєш рацію», – звертаючись до туза, підтвердив він. «Це йде сюди. Треба рухатися і швидше. Це, наче хвиля, котиться позаду. Треба бігти. Якщо нас накриє – «Гра закінчена!» – виснував він, зірвавшись на ноги. Артему довелося кинутися за ним і майже бігти, щоби не відстати. Бородань тепер ішов поруч з ними, швидко перебираючи куцими ногами і важко дихаючи. Вони йшли так хвилин десять. І весь цей час Артем ніяк не міг зрозуміти, навіщо так поспішати, збиваючи дихання. Спотикаючись на шпалах, якщо в тунелі за ними порожньо і тихо, і немає жодних ознак погоні. Минуло хвилин десять, поки він спиною не відчув це. Воно справді мчало за ними по п'ятах, нас крок за кроком. Щось чорне, не хвиля, а радше вихор чорний вихор, що засівав порожнечу. І якщо не встигнути, і якщо воно нас дожене, то кінець їхній буде таким же, як і тих шістьох, чи інших сміливців і дурнів, котрі входили в тунелі поодинці. Або в смертний час, коли там вирували диявольські урагани, змітаючи все живе. Такі здогадки, Туманне розуміння того, що творилося тут, вогненною вервечкою промчали в голові Артема. І він з тривогою глянув на хана. Той перехопив його погляд і все зрозумів. – Ну що, і тебе дістало? – видихнув він. – Кепські справи, значить, зовсім близько вже. – Бігти треба. Прохрипів на ходу Артем. По-справжньому бігти. Хан пришвидшив крок і тепер мчав широкою рисю, мовчки, не відповідаючи більше на питання Артема. Навіть слідів у тому, що приверзлися хлопцеві, не було більше помітно в цьому чоловікові. І щось вовче знову промайнуло в його зовнішності. Щоби встигати за ним, Артему довелося перейти на біг. І коли здалося на секунду, що їм вдається нарешті відірватися від невблаганного переслідування, Туз на носоком за шпалу і стрім голов полетів на землю, розбиваючи до крові обличчя і руки. Вони встигли пробігти за інерцією десятка-півтора кроків. І Артем, усмідовивши вже, що Бородань упав, зловив себе на думці, що зупинятися і повертатися йому не хочеться. А хочеться кинути його під три чорти, цього куцого блюдолиза, разом із його чудовою інтуїцією, і бігти далі, поки їх самих не накрило. Гидко було йому від цієї думки, але така неприязнь до туза, котрий, Розпростерся на коліях і глухо вистогував, несподівано запанувала над Артемом, що голос совісті зовсім затих. Тому він відчув навіть певне розчарування, коли хан повернувся назад і потужним ривком підняв бородатого на ноги. Артем же подав пота й сподівався, що хан з його більш ніж з неважливим ставленням до чужого життя так само як і до чужої смерті, не вагаючись покинетого в тунелі, як і тягар, і вони помчать далі. Наказавши Артему сухим, безапеляційним голосом тримати накульгуючого туза під руку, і взявши його під іншу, хан потягнув їх за собою. Бігти тепер стало значно важче. Бородан щокрок стогнав і скритів, скрипів зубами від болю. Але Артем не відчував до нього нічого, крім зростаючого роздратування. Довгий важкий автомат боляче стукав тепер по його ногах, і не було вільної руки, щоби притримати його. Гнітило усвідомлення того, що запізнюєшся кудись, і все раптом, це викликало вже не страх перед чорним вакуумом позаду, а злість і впертість. А смерть зовсім поруч. Зупинись і почекай з пів зловісний вихор наздожене тебе, захлесне і розірве на дрібненькі частинки. За мить тебе вже не стане в цьому всесвіті, і неприродньо швидко обірвиться твій передсмертний крик. Але зараз ці думки не паралізували Артема, а змішуючись зі злістю і роздратуванням надавали йому сил. І він накопичував їх ще на один крок, а потім на наступний. І так без кінця. Несподівано це відчуття зникло. Пропало зовсім. Відпустило так раптово, що його місце у свідомості залишилося незвично порожнім, незаповненим. Так, ніби видалили зуб, і, зупинившись як укопаний, Артем тепер обмацував кінчиком язика утворену яму. Позаду більше нічого не було. Просто тунель. Чистий, сухий, вільний. Абсолютно безпечний. Вся ця біганина від власних страхів і параноїдальних фантазій, надмірна віра в якісь особливі відчуття, інтуїцію, здавалася зараз Артему такою смішною, такою дурною і безглуздою, що він, не стримавшись, реготнув. Туз, який зупинився поряд із ним, спершу глянув на нього здивовано, а потім теж раптом розплився в усмішці, і засміявся. Хан невдоволено дивився на них і зрештою сплюнув. Ну що ж, весело, добре тут, правда? Тихо так чисто. Егеш. Ту. І пішов один попереду. Тільки тоді до Артема дійшло, що вони всього кроків П'ятдесят не добігли до станції, що в кінці тунелю ясно видно світло. Хан чекав їх біля входу, стоячи на залізній драбині. Він устиг уже докурити набиту чимось самокрутку, поки вони, регочучи, абсолютно розслабившись, здолали ці п'ятдесят кроків. Артем перейнявся за цей час симпатією і співчуттям до кульгаючого і охаючого крізь сміх Туза. Його мучив сором за думки, що промайнули в його голові там, позаду, коли Туз упав. Настрій був навдивовижу добросердий, і тому вигляд хана, втомленого, виснаженого, котрий із дивною зневагою роздивлявся їх, був Артему трохи неприємний. «Спасибі!» Гримкочучи, що бітьми по драбинці, Простягаючи руку для потиску, тус піднявся до хана. «Якби не ти, ви, то би все, кінець, А ви не кинули. Дякую, дякую, я такого не забуваю». Нема за що дякувати. Без жодного ентузіазму відгукнувся хан. Чому ви за мною повернулися? запитав Бородань. Ти мені цікавий, як співрозмовник. Хан жбурнув недопалок на землю і знизав плечима. От і все. Піднявшись трохи вище, Артем зрозумів, чому хан заліз на платформу по драбинці, а не продовжив йти коліями. Це було просто неможливо. Перед самим входом на Китай-город колії були перегороджені купою мішків з піском у людський зріст заввишки. За ними на дерев'яних стільцях сиділи люди вельма серйозного вигляду. Коротко під бокс стрижені голови Широченні плечі під потертою шкірою коротких курток. Зношені спортивні штани, схожі на уніформу. Усе це начебто і виглядало кумедно, але чомусь зовсім не налаштовувало на веселощі. За купою мішків сиділи троє, а на четвертому табуреті лежала колода карт. І громили розмашисто кидали на нього карти. Стояла така лаянка, що, прислухавшись, Артем так і не зумів виокремити з їхньої розмови хоча б одного пристойного слова. Пройти на станцію можна було тільки через вузенький прохід і хвіртку, якою закінчувалася драбинка. Але там, у поперек дороги, височила ще більш вражаюча туша четвертого охоронця. Артем окинув його поглядом. Стрижка під нуль. Водянисто-сірі очі. Трохи збитий набік ніс. Зламані вуха. Чорне пістолетне руків'я, що відтягувало донизу тренувальні штани. Важкий тете. Засунутий прямо за пояс І нестерпний запах перегару Що збивав з них і заважав думати «Ну чо, блін?» Хрипко протягнув четвертий Оглядаючи хана і завмерлого за ним Артема З ніг до голови «Туристи, блін! Чи човники?» «Ні, ми не човники» «Ми мандрівники, з нами нема ніякого вантажу», – пояснив хан. «Мандрівники-хреновники», – заримував амбал і голосно заіржав. «Чуєш, каляне, мандрівники-хреновники», – повторив він, обернувшись до гравців. Там його підтримали. Хан терпляче посміхнувся. Бикоподібний тип лінивим порухом сперся однією рукою об стіну, остаточно затуливши прохід. «У нас тут це, митниця, зрозумів?» – миролюбно пояснив він. «Бабки нам тут башляють. Хочеш пройти – плати. Не хочеш – вали на. «З якого це диво?» – пискнув Було Артем обурено і даремно. Бик, напевно, навіть не розібрав, що він сказав, але інтонація йому не сподобалася. Відсунувши Хана вбік, він важко ступив уперед і опинився віч з Артемом. Опустивши підборіддя, він обвів Артема каламутним поглядом. Очі у нього були абсолютно порожні і здавалися майже прозорими. Жодних ознак розуму в них не спостерігалося. Тупість і злість, ось що ними випромінювали. І, ледве витримуючи цей погляд, кліпаючи від напруги, Артем відчував, як ростуть у ньому страх і ненависть до істоти, котра сидить за цими каламутними скельцями і дивиться крізь них на світ. «Ти чо, блін?» Загрозливо поцікавився охоронець. Він був вищий за Артема більше ніж на голову і десь утричі ширший. Артем пригадав розказану кимось легенду про Давида і Голіафа. Шкода тільки він не пам'ятав уже хто з них хто, але історія закінчувалася добре для маленьких і слабких. І це вселяло Певний оптимізм. А нічого, несподівано для самого себе, розхоробрився він. Ця відповідь чомусь змусила його співрозмовника, засмутила його співрозмовника. І той, розщепіривши короткі товсті пальці, упевненим рухом поклав п'ятірню на лоб Артема. Шкіра на його долоні була жовтою. Заскорузлою і смерділа тютюном та машинним маслом. Але сповна відчути всю гаму ароматів Артем не встиг. Тому що Амбал одразу штовхнув його вперед. Напевно, він гадав, що штовхає не сильно. Але Артем пролетів метра півтора назад. Збив з ніг туза, котрий стояв позаду. І вони незграбно повалилися на місток. А громило. Неквапливо повернувся на своє місце. Але там його чекав сюрприз. Хан, скинувши поклажу на землю, стояв, розставивши ноги і міцно стискаючи в обох руках автомат Артема. Він демонстративно клацнув запобіжником і тихим голосом, що настільки не провіщав нічого доброго, що навіть у Артема, котрий його Слова, котрого його слова не стосувалися, волосся стало дибки. Промову. Ну, навіщо ж хамити? І начебто нічого такого він не сказав, але Артему, котрий борсявся на підлозі, намагався звестися на ноги та паленів із образи й сорому, ці слова здалися глухим попереджувальним гарчанням після якого може статися стрімкий кидок. Він звівся нарешті і, зірвавши з плеча свій старий автомат, націлив його на кривдника, смикнув замок і зняв зброю з запобіжника. Тепер він був готовий натиснути спусковий гачок у будь-який момент. Серце билося прискорено. Ненависть остаточно переважила страх на вагах його почуттів. І він запитав у хана, «Можна я його?» І сам здивувався своїй готовності, бо жодних вагань взяти і вбити людину за те, що та його штовхнула. Спітніла голина голова, чітко виднілася логовинці прицілу, і якою великою була спокуса натиснути на гачок, а потім «Хай буде, як буде!» Головне зараз завалити цього гада, вмити його власною кров'ю. «Шухер!» – опам'ятавшись, закричав бик. І хан, блискавичним рухом, вирвавши з-за пояса пістолет, ковзнув у бік, взявши на мушку митників, котрі позривалися зі своїх місць. «Не стріляй!» – встиг він крикнути Артему. І картина, що було ожила, знову завмерла. Закляклий з піднятими руками бик на містку. Нерухомий хан, котрий цілиться у трьох громил, які не встигли розхапати свої автомати з піраміди поруч. Не треба крові, спокійно і вагомо сказав хан, не просячи, а радше наказуючи. Тут є правила, Артеме. Продовжив він, не зводячи погляду з трьох картирів, заціпенілих у безглуздих позах. Хто-хто, а вже ці головорізи, напевно, знали ціну автомату Калашникова та його вбивчій силі на такій відстані. І тому не хотіли викликати сумнівів у своїй благонадійності в чоловіка, котрий тримав їх на прицілі. Їхні правила зобов'язують нас заплатити мито за вхід. «Скільки становить ваш збір?» – запитав він. «Три кулька зі шкури!» – озвався той, котрий стояв на містку. «Поторгуємося?» – єхидно запропонував Артем, наводячи дуло автомата бику в район пояса. «Дві!» – проявив гнучкість бик злісно позираючи на Артема, але не наважуючись нічого зробити. «Видай йому!» – звелів хан Тузу. «Заодно розплатишся зі мною!» Туз охоче запхав руку у надра своєї дорожньої сумки і, наблизившись до охоронця, відрахував у його простягнуту долоню шість блискучих гострякуватих патронів. Той швидко стиснув кулак і пересипав патрони у відстовбурчену кишеню своєї куртки, а потім знову підняв руки і вичікувально подивився на хана. Ми то сплачено? запитально звів брову хан. Бик похмуро кивнув, не зводячи погляду з його зброї. Інцидент ліквідовано? уточнив хан. Громило мовчав. Хан дістав із запасного магазина, прикрученого із острічкою до основного ріжка, ще п'ять патронів і вклав їх у кишеню охоронця. Вони провалилися, тихенько дзвякнувши, і разом із цим звуком напружена гримаса на обличчі бика розгладилася. І до нього повернувся звичний, ліниво-презирливий вираз. Компенсація за моральну шкоду, пояснив хан, але ці слова не справили жодного враження. Наймовірніше, бик просто не зрозумів їх, і як не зрозумів і питання про інцидент. Він здогадувався про вміст мудруватих висловлювань хана з його готовності користуватися грошима і силою. Цю мову він розумів прекрасно і, напевно, тільки нею і говорив.